запропонував своїм товаришам дати місце тим, хто стояв. «Вистачить місця для всіх, та й горілки ще націлуватагує». «Що горілка?» – заголосував деякон, дарячи рукою об землю. «Коли вже бенкет, то бенкет на всю губу. Ану біжи, синько, та пошукай там у поклажі, надійся, зосталося в нас от тих проклятих гайдамаків, хоч барил зодва заморського трунку. Сідайте, друзі, всіх запрошую». Дарина схопилась і разом з Петром подалася до прив'язаних осторонь ковний, а замкова челядь, пересміючись і підштовхуючи один одного, поспішила зайняти місця довкола кумедного і гостинного московита. Сподівання на добру випивку ще більше пожбавило, згуртувало веселу компанію. Одні потирали руки, другі добродушно покректували, треті – вже за пані брата поплескували по плечу щедрого москаля. «Гей, розсуньтеся, хлопці!» – хвацько гукнула Дарина, підкочуючи з Петром двоє барил вина. «Набік дорогу!» – загомоніли всі, розсуваючись. «Славному гостові честь і місце!» – виголосив деякон, відсовуючи набік пиво і горілку. «Сюди, сюди їх, голубчиків! Відбивай, наливай, наливай!» Команду Деякона зустріли вибухом п'яного сміху. Звідусіль простяглися руки з коряками, келихами, склянками. Миттю барила були відбиті, і дорогоцінна золотиста волога наповнила пожадливо підставлений посуд. «За здрав'я наших дорогих сусідів!» – проголосив Деякон, високо піднімаючи чар. «За здоров'я всіх московитів!» – підхопили розвеселившись гості – «І на погибель підлим хлопам!» – вигукнув Петро, люто потрясаючи кулаком. «Віва!» – загреміло кругом. У цей час до бенкетуючих наблизився кругленький пан-дозорця. «Гей ви! Чого розсілися?» – гукнув він, намагаючись перекричати п'яні голоси. «Московські купці, що прибули з загоном вельможного пана тут чи ні?» Галеслива компанія на крик дозорці не звернула ніякісінької уваги, але Петро і деякан почули його відразу ж. «Тут, тут, ласкаво просимо, сідай до нас, не погребуй, твоя милость, випити чаро венця», сказав Деякон, підводячись на зустріч начальникою варти. «Гей ви, розступіться, швидше пропустіть, шановного пана». Тільки тепер. Замкові челядники звернули увагу на новоприбулого і, пізнавши в ньому пана Дозорцю, трохи збентежились. «Дякую, пане Добродзею, але я не належу до тих свиней, які на варті здатні нажлуктитись», – бундючно відповів Дозорця, зневажливо глянувши в бік замкової челяді. «Та коли погляд начальника варти майну по наповнених і вином келихах», Очі в нього мимоволі стали вологими і масними. Його милость пан губернатор дозволив московським купцям подивитися на колишнього ігумена Матронинського монастиря. «Е, та ще встигнемо. Біжи ти, сенько, а зараз і ми підійдемо. Тільки ти, пане, попереду випий з моїх рук. Без цього не відпущу. Не скривдь». Деякон наповнив коряк вином і підійшов з ним до пана дозорці. Надісь, московські купці не часто у вас бувають, Та й вино ділу не завадить. Не те й прислів'я є, пий та діло розумій. Хе-хе, <говорить> добре прислів'я, хай йому, дідько, Відповів з люб'язною усмішкою дозорця. Тільки кепсько, що начальство не бере його до уваги. А начальство що? Хіба воду нині дудли. Ач, який гомін. Либо не від води розголосувалися так. Деякон показав рукою в бік освітлених вікон замку і, вклонившись до пояса шановному гостеві, сказав, «Зроби ласку, покуштуй вина заморського, не скривдь, а на людей плюнь, на всякого не догадиш». «Хіба, щоб не скривдити!» – глибокодумно мовив дозорця і, взявши коряк з рук деякона, підніс його до уст. Ледве тільки він зробив перший ковток як його обличчя розпливлося в блаженну усмішку. Дозорця отхилив голову в бік, ніби, не довірячи собі, зажмурив очі, зробив ще один ковток і, проказавши «Ого-го», одним духом осушив коряк. І з самого Царграда до двору царську везли, та гайдамаки окаянні пограбували –